السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت مش يغل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 لله رب العالمين والصلاة والسلام على أșرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma بعد. Vi fieguin inshallah fort, b i zanl l l l l letztes Mal stehen geblieben sind, l l l l l l ta'ala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 و على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم. Of toich. Unde băs de ză umă năxim profitan aliehi sallatu wa sallam Abu Bakr al Sidiq, dan Umar ibn al Khattab, dan Uthman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Talib. Unde băs de ză recht geleiteten profitan aliehi sallatu wa sallam werden definitiv das Paradies betreten, so wie es der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam sagte und sein Wort ist Wahrheit. Das haben wir letztes Mal alles durchgenommen und dann sagten sie beide, rahimahumullahu taala, und man soll für sie um Allahs Barmherzigkeit bitten und das Sprechen über ihre Auseinandersetzung unterlassen. Allah subhanahu wa taala sagt in seinem Buche. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم in der ungefähren bedeutung die vorausgeeilten ersten von den auswanderern und den helfern und diejenigen die ihnen auf beste weise gefolgt sind allah hat wohlgefallen an ihnen und sie haben wohlgefallen an ihm und er hat für sie Gärten bereitet durch alt von Bechern ewig auf immer darin zu bleiben, das ist der groß der großartige Erfolg. Und Allah sagt in seinem Buche: Muhammadun Rasulullah wal ladina ma'ahu asidda'u Muhammad ist Allahs Gesandter in der ungefähren Bedeutung. Muhammad ist Allahs Gesandter und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart. Zueinander, zueinander aber barmherzig du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen und allah sagt subhanahu wa allah hat die, hat ja wohlgefallen an, die, an den gläubigen als sie dir unter dem baum den treueeid leisteten er wusste, was in ihrem herzen war Und da sandte er die innere Ruhe auf sie herab und belohnte sie mit einem nahen Sieg. Tad Allah Subhanahu wa Taala sagt, es sind sehr sehr viele Ayat sehr sehr viele Ayat im Buch Allah Subhanahu wa Taala über äh, die Vorzüge der Sahaba und dass Allah Subhanahu wa Taala wohlgefallen, dass Allah Subhanahu wa Taala, äh, äh, äh, yani, äh, dass er sie liebt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch berichtet, dass er wohlgefallen und dass er zufrieden mit einem ist, so wird es auch in der Zukunft dann bleiben. So wird es dann auch. Weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was passiert, wie es passiert. Und wenn er uns etwas im Buch Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er uns etwas berichtet, dann ist das auch so. Das heißt, wer dem widerspricht, ja, der lehnt das ab was im buche allah subhanahu wa taala ist deswegen ist der unterschied zwischen sunnati wal jamaa und zwischen allen gruppierungen der mubtadi'a ist der status der sahaba der status der gefährten des propheten der prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte die beste und die besten unter den menschen ist meine generation den jene die nach ihr kommt, denn die, die nach ihr kommt. Und dieser Hadith ist in Bukhari-Muslim. In einem anderen Hadith, auch in Bukhari-Muslim, es wird, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wird auf die Menschen eine Zeit kommen, in der eine Gruppe an Leuten kämpfen wird. Und es wird zu ihnen gesagt, gibt es jemanden unter euch, der den Gesandten Allahs begleitet hat? Sie werden bejahen. Und dann wird ihnen der Sieg gegeben. Danach wird eine Zeit auf die Menschen kommen,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 Und dann wird ihnen der Sieg gegeben. Und das sind die Derby, derby, drei Generationen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, so wie Muslim berichtet in seinem sahih werk beschimpft nicht meine Gefährten, beschimpft nicht meine Gefährten, denn bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, wenn einer von euch so viel Gold wie der Berg von Uhud spenden würde, würde er nie ein Mudd an Leistung von einem von ihnen erreichen, auch nicht einmal die Hälfte davon. Was ist ein Mudd, liebe Geschwister? Ein Mudd ist, wenn man zwei Hände, also zwei Hände voll zusammen, Wasser einfach, oder das ist ein Mudd, also ist eine Maßeinheit. Und der Mudd, der akzeptiert wird, ist der Mudd, der Mudd von Al-Medina. Von Al-Medina. Das ist die richtige Maßeinheit, nach der gemessen wird. Und Dieser Mudd, der wird bis heute überliefert hm? mit authentischen Überlieferungsketten bis zum Propheten. Das heißt, du hast einen Sheikh, der hat dort entweder ein Holz, das ist so eine Art Kelch, ja? Holz oder aus Messing, und der hat ihn von seinem Sheikh bis zum Propheten. Ja? Das sind Überlieferungsketten. Und du lässt ihn dann nachbauen, und so kann man dann damit messen, liebe Geschwister, damit ihr wisst, der, Din, der ganze Dien basiert auf Überlieferungsketten Das ist nicht nur in den, ja, nee, in den Überlieferungen des Propheten sallam, in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht, sogar die Bücher, zum Beispiel Sahih al-Bukhari, wird überliefert mit Überlieferungsketten. Das Buch selber. Die Bücher der Gelehrten, die Bücher der Salaf, die werden überliefert mit Überlieferungsketten. Hm? Er hört ihn von seinem Scheich und, und so weiter bis zu dem Verfasser. Ibn Battah überliefert, dass Ibn Abbas sagte, رضي الله beschimpft nicht die Gefährten des Gesandten Allahs. Denn eine einstündige Gesellschaft der Gefährten mit Allahs Gesandten, Gesandtem, ist besser als eine gute Tat, die ihr für 40 Jahre praktiziert. Abu Abdillahirrahmanirrahim, sagte, von der Sunna ist es die Erwähnung der guten Eigenschaften der Gefährten des Gesandten Allahs. Und zwar alle von ihnen. Und die Zurückhaltung, nicht über die Meinungsverschiedenheiten unter ihnen zu sprechen. Wer, da, wer daher die Gefährten des Gesandten Allahs oder nur einen von ihnen schmäht, so ist der ein der ein Erneuerer, ein Raafidi. Sie zu lieben ist Sunna. Und Dua für sie ist ein Mittel, um Allah näher zu kommen. Ihnen zu folgen ist ein Mittel. Und von ihnen, und von ihnen zu nehmen ist eine Tugendhaftigkeit. Das ist der Ding der Muslime, liebe Geschwister. Und er sagte, Abu Abdullah, rahimahullah, es ist für niemanden erlaubt, irgendeinen ihrer Fehler zu erwähnen oder sie zu verunglimpfen. Wer auch immer dies tut, so ist der Herrscher verpflichtet, ihn zurechtzuweisen und zu bestrafen, und er darf ihn nicht begnadigen, sondern vielmehr bestrafen und ihn fragen, ob er bereut. Wenn er daher bereut, so soll er seine Reue annehmen. Wenn er nicht bereut, so soll er die Bestrafung wieder neu beginnen und ihn für ein gutes Ende einsperren, bis er bereut und widerruft, bis er Taube macht. Abu Uthman al-Sabuni sagte in seinem Buch al-Salafu al-Hadith, Und sie hielten es für eine Pflicht, nicht über die Meinungsverschiedenheiten, die sich unter den Gefährten des Gesandten Allahs ereigneten, zu sprechen und die Zungen davor zu hüten, nichts über sie zu erwähnen, was sie erniedrigen oder beflecken würde. Ebenso hielten sie es für eine Pflicht, Allah um Gnade für sie zu bitten, für sie alle, für sie, für sie alle Freundschaft zu zeigen, dass man die Sahaba alle liebt. Wie ist das Rechtsurteil über jemanden, der die Sahaba beschimpft oder schmäht? Abu Surah al-Razi sagt, rahimahullah, so wie es Ibn Abi Hatim in, seine, in seinem Vorwort zu, äh, zu al Ta'dil erwähnt hat, er sagt, wenn du irgendjemanden siehst, der danach strebt, irgendeinen der Gefährten des Gesandten Allahs zu kritisieren, dann wisse, dass er ein Syndik ist, Dies aufgrund dessen, weil für uns der gesamte Allahs und der, und, und der Koran wahrhaft sind. Und die einzigen, die uns den Koran und die Sunnen übermittelt haben, sind die Gefährten des gesamten Allahs. Sie wollen nur unsere Zeugen verunglimpfen und zerstören, damit sie das Buch und die Sunne vernichten können. Wobei sie es eher verdient, verunglimpft zu werden, denn sie sind Sanadika. Sie sind abtrünnige. Deswegen sagt auch Muhammad, jeder, der auch nur gegen ein Sahabi etwas im Herzen hat, das führt dazu, der hat, der hat etwas, der versteckt was. Der versteckt bestimmte Glaubensinhalte, bestimmte Aqaid. Wie kann es sein, dass die Gefährten des Propheten, Allah hat sie für ihn auserwählt, dass sie seine Gefährten sind, dass du sie verunglimpfst, dass du sie schmähst. Das heißt, du hast Krankheiten in deinem Herzen. Und das kann größer werden, bis du dann völlig ganz klar ein Abtrünniger wirst. Möge Allah uns bewahren. Harbin Ismail Karmani berief hat, wie in der Sunnah von al Khallal, also al Khallal berief hat von Harbin Ismail Karmani, dass Al-Faryabi sagte, Rahimahullah, nachdem ein Mann ihn gefragt hat, dass ein Mann Abu Bakr as-Suddier, Radallahu Anu beschimpft Er sagt, es ein Käfer. Stellt euch vor, Bruder, liebe Geschwister, Abu Bakr wird beschimpft, er ist ein Käfer. So sagte der Mann zu ihnen, betet man auf ihn? Er sagt nein. So sagt der Mann, was sollen wir mit ihm machen? Und er sagt, La ilaha ilallah. Er sagt, fast ihn nicht an, sondern hebt ihn mit Stöckern hoch und werft ihn in eine Grube. Er ist nazisyani. Ahmed Bora gefragt rahimahullah wie an al-Khallal so sagt das sindiq das ist ein Abu Bakr Abi Talib ist sindiq warum geschwister Zu Haufe sind in, die, äh, in, in, in der Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zu Haufe. Und es, ist, es wird über, überliefert von Generation nach Generation. Deswegen gibt es Unterschied zwischen wer jetzt zum Beispiel diese Khulafer beschimpft und wer einen anderen Sahabi beschimpft. Das ist ganz klar Frivelei, das ist Fisk. Aber Ahmed sagt, Rahimahullah, Abu Abdullah, sein Rechtsurteil darüber war, er sagt, ich sage nicht, dass er Käfer ist, aber das kann zu Kufur führen. Natürlich, liebe Geschwister, das ist eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit. Sehr, sehr gefährlich. Es gibt einige Aussagen der Gelehrten, die sagen, jeder einzelne Sahabi an sich, wer ihn beschimpft, ist Käfer. Aber Abu Abdullah Ahmed ibn Hanbal sagt, yani, äh, der Herrscher sollte ihn schlagen, so lange, wie wir gehört haben, bis er tauber macht. Yani, Yadribuhu varat mubrach. Richtig hard. Das sind die Sahaba des Propheten sallallahu Die Gefährten des Propheten sallallahu aleyhi wa in Salaam al-Maslul, Wer behauptet, dass sie alle abtrünnig geworden sind, außer einige wenige, oder dass sie fast alle Frevler wären, so gibt es keinen Zweifel darüber, dass er ein Kafir ist. Weil er dadurch den Koran verleugnet. Weil Allah berichtet in vielen Stellen darüber, dass er Wohlgefallen, dass er zufrieden mit ihnen ist. Es ist sogar so, dass derjenige, der an seinem Kuffer zweifelt, selbst ein Käfer ist. Das ist das Rechtsurteil darüber. Wer darüber zweifelt, dass derjenige sagt, das sind, das sind die Rafira, die sagen, die sind alle Kuffar geworden. Das sagen sie in ihren Büchern. Das sagen sie in ihren Büchern. Die sind alle Kuffar geworden, außer einige wenige. Manche sagen drei, manche sagen vier, manche sagen von denen, Salman al-Farisi und Mahdad ibn Amr und äh, Ammar ibn Yasser. Möge Allah sie verfluchen. Das heißt, derjenige, der kein Techfil auf diese Rafida macht und erkennt ihre Aussagen darüber, also erkennt die Realität der Rafida, der ist ein Käfer. Ganz klar. Und was man noch hinzufügen sollte, yani die Rafidah, die haben einen komplett anderen Dien. Die äh, bekennen sich nicht zum Islam. Die bekennen sich zum Dien der polytheisten der Götzendiener. Das heißt, sie bekennen sich gar nicht zum Islam. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Kufr der Milla und dem Kufr der Nihla. Dem Kufr, sich einer an anderen Dien zuzuschreiben, wie dem Götz, der Götzendienst, ist ein Dien. Hm? Oder der Kufr einer eine eine, eine yani eines Abweges könnte man sagen eine, dass man sich yani wie zum Beispiel die Qadariyya wie zum Beispiel diejenigen die ersten Jamia die haben wir haben nicht zum Politismus aufgerufen obwohl es auch eine andere Milla jaani möge Allah uns jaani nicht andere ist eine andere Milla wie Abdurrahman binani sagt die sagt, hum, hum tani Araber das sind zwei verschiedene Milla, die, nicht die, die nichts mit dem Islam gemeinsam haben. Aber ich meine damit, die an sich sich zum Islam bekennen und keinen Polytheismus keinen Schirk betreiben. Das ist dann der Kufur Nihla und nicht Kufur -Milla. Milla. das heißt, die, Rafidah, die haben an sich nichts mit dem Islam zu tun. Das ist ein eigenständiger Dien. ist ein eigenständiger Dien. Deswegen können auch nicht, zum Beispiel die die Khawarisch kommen und sagen, guck mal hier, ihr sagt doch über die Muslime die sich den Islam zuschreiben und die la ilaha illallah sagen und um das Gebet äh, tätigen und sich der, der Qibla hinwenden und von dem man kein Schirk gesehen hat, ich sagt über die, also wir eine Sunna sagen, das sind Muslime, mit Konsens und wer was anderes sagt, das ist ein Was sagen die Khawarij? Die sagen nein. Die sagen, das sind äh, äh, Anzeichen, die sich vermischt haben und dann bringen sie das Beispiel mit der Rafira und wir sagen wir nein, die Rafira sind eine komplett andere Mille. Wir, wir sagen über denjenigen von denen wir nicht von denen wir nichts gesehen haben, dass er dass er dass er eine Kuffertat begangen hat oder eine Kufferaussage getätigt hat. Wie kannst du über so jemanden sagen, dass er ein kafir ist? Subhanallah. Das ist sehr sehr gefährlich, sehr sehr gefährlich. Und wir haben ganz klare Texte darüber, dass das Muslime sind. Also wie kannst du ihr, ja, yani das heißt, du willst über jemanden richten über sein Herzen, über das was er im Herzen hat. Und darüber haben wir keine keine Herrschaft. Das weiß nur Allah Subhanahu alle alleine. Nein. Führen wir weiter fort. Hambel sagte, das ist der Neffe von Imam Ahmed, das ist der Sohn vom Onkel von Imam Ahmed und einer, der sehr nah zu Imam Ahmed war, weil er halt sein Nachbar war und auch der Sohn von seinem Onkel war. Also das heißt, der Vater von Hambel war Ishaq und das ist der Bruder von dem Vater von Imam Ahmed. Al-Khalal überliefert und Al-Khalal überliefert direkt von hambel Er ist ein Schüler von hambel So sagte Hambal, ich wollte einige Haditha aufschreiben, über einige Ereignisse, die zwischen einigen Sahabern vorgefallen ist. So bin ich zu Abu Abdullah gegangen, also zu Imam Ahmed, um ihn zu fragen. So sagte er zu mir, und hört euch mal diese diesen Ratschlag an, den sich jeder, Herz, den sich jeder Muslim zu Herz nehmen sollte. So sagte er, was willst du damit? Was willst du mit diesen Überlieferungen? beinhalten diese Überlieferung, Sagte der Halal und Haram. Und so sagte dann Ahmed weiter, wie er vorgegangen ist damals, als er, äh, yani als er damals die Hadithe zusammengetragen hat von verschiedenen Shuyuch. Er hat gesagt, ich habe nur die Überlieferungsketten aufgeschrieben von diesen Hadithen, die überliefert werden, und nicht die dazugehörigen Texte, den, den Metten. Damit ich diese Überlieferungsketten kenne, Und ich habe die Texte nicht, von Alhamdulillah. Liebe Geschwister, die Herzen sind schwach. Wir, die Herzen sind nicht in unserer Macht. Sie sind der Macht von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir wissen nicht, ob nicht irgendein Wort davon im Herzen bleibt und man dann auf einmal, dann auf einmal, möge Allah uns bewahren, etwas hegt gegen einen Sahabi. Deswegen sagt er auch, Al-Khalal hat ein sehr schönes Kapitel darüber. Man sollte darauf zurückgreifen. Und yani, kurz gefasst yani, bringt er dort viele Überlieferungen. Erstens, dass es nicht erlaubt ist, diese Ahadith diese aufzuschreiben. Dass Imam Ahmed darüber gestrichen hat. Also sie, in einigen Büchern, wenn er sie gesehen hat, er hat sie weggestrichen. Oder er hat darüber yani, die Tinte. Yani, sie überstrichen mit Tinte. In einigen Überlieferungen wird überliefert dass einer sich verbrannt hat. Und das ist die Methodik der Ahle Sunnati Wal Jamaa. Das ist die Methodik der Ahle Sunnati Wal Jamaa. Okay. Liebe Geschwister, wenn wir sehen die ganzen Gruppierungen, jeder von ihnen ist so weit entfernt, wie weit er sich von dem Verständnis und das Lieben der Sahaba entfernt hat. Ja? Yani, viele behaupten, die Ascha'ira zum Beispiel jetzt werden der, werden der gleichen Meinung, was die Sahaba anbetrifft, indem sie sie lieben und indem sie in der Sache genauso wie Ahle Sunnati Jama'ah sind. Das stimmt aber nicht. Erstens, die Ascha'ira haben sich komplett losgesagt vom Verständnis der Sahaba, was die Texte anbetrifft, den Koran und die Sunna. Zweitens, die Asha'irah sagen ganz klar und deutlich in ihren Büchern, sie sagen, der Manhaj der Salaf ist, yani ist, man könnte sagen, friedlicher, ja, Islam ist, oder ist äh, einfach, aber der, der Manhaj, der Khalaf, ihrer Gelehrten, ist wissender. Sie ziehen das Verständnis ihrer Gelehrten ja, ihrer Tawarit, ziehen, ziehen sie dem Verständnis der Sahaba vor. Deswegen sagt einer von ihnen, ein großer Gelehrter von ihnen, der nennt sich Al-Izz ibn er sagt, die Sahaba, die haben kein Wissen gehabt. Die, und die meisten von ihnen, ja, yani, sagt er, die meisten von ihnen haben die Akide des, äh, yani, des, des, des, äh, yani, des äh, Anthropomismus gehabt, yani, dass sie halt Mujessima waren, Möge Allah uns bewahren. Und er hat darüber gesprochen, ob, es jetzt, ob sie jetzt mit Odr entschuldigt sind oder nicht, also ob sie mit Unwissenheit entschuldigt, also haben sie eine Entschuldigung, ja oder nein. Und er sagt, sie sind entschuldigt, weil die meisten, ja äh, yani die meisten, die Allgemeinbevölkerung, sie können nicht ein, äh, yani, äh, äh, ein Ila bestätigen, außer wenn sie yani, Tajsim machen, wenn sie also Allah äh, menschliche Attribute zuschreiben. Das sagt er, möge Allah uns bewahren, liebe Geschwister möge Allah uns bewahren. Also das heißt, die Asha'ira haben nichts damit zu tun. Nat natürlich sind die Rafi da komplett weg. Yani sind, die, haben, yani die, die sagen in ihren Büchern, die Sahaba sind alle Freveler, die sind alle äh, Kuffar, möge Allah uns bewahren. Die Asha'ira bringen das anders. Die sagen halt das Verständnis. Und einer eine der heutigen zeitgenössischen Asha'ira hat es ganz klar geschrieben. Er sagt, viele der, der Khalaf sind viel wissender als, äh, als die Sahaba. Und die Sahaba waren damit beschäftigt, Äh, im Kampf zu ziehen und manche von denen waren, äh, waren Bauern, so so sprechen sie über die Sahaba, liebe Geschwister. Die Wahiriyah genauso. Die Wahiriyah sehen zum Beispiel die Aussagen der Sahaba, als, äh, äh, dass es halt kein Beweis ist. Und bei Ahl-Sünnati sind die Aussagen der Sahaba mit bestimmten Bedingungen Beweise. Also es gibt ja für bestimmte Regelungen, besser gesagt. Nicht allgemein, also zum Beispiel, wenn eine Aussage einem von einem Sahabi zu dem widerspricht, was zum Beispiel der Prophet gesagt hat, das ist natürlich dann äh, klar und deutlich, dass es das dann kein Beweis an sich ist, aber mit bestimmten Regelungen sind an sich allgemein gesehen die Aussagen der Sahaba Hujjah. Genauso ist es auch mit den, äh, die, die sich der zu zuschreiben und die nichts mit der Salafier zu tun haben oder mit, mit dem Management der Salaf, indem sie halt die Aussagen der Sahaba zum Beispiel in den Attributen Allahs nicht akzeptieren, indem sie de, den Sahabern, yani, äh, indem sie die Sahaba bezichtigen, dass sie irgendwelche Sachen von, von Benny Israel überliefern, ja, die, die die man nicht glauben darf und so weiter und so fort und die Liste ist lang, liebe Geschwister. Das waren nur einige kleine ja Anhaltspunkte, um äh, darauf hinzuweisen, äh, wie wichtig das ist, dass man halt äh, dem Menhash des Salaf folgt, wirklich und nicht nur als Aussage und als äh, bloße Floskel und als leere Aussage, sondern es muss äh, wirklich sein und es muss auch, ja, Nach der Methodik des Salaf sein, so wie, wie sie das gemacht haben. Uh, es ist eine Schrift, ich, ich werde kurz was dazu sagen, es ist eine Schrift veröffentlicht worden. und uh, diese Schrift, yani, wie mir zu Ohren gekommen ist, hat viel Unheil eingestiftet. Obwohl die Schrift an sich jetzt nichts besonderes ist, an sich, weil uh, das Problem ist, dass derjenige, der die geschrieben hat, diese Schrift viel vermischt hat. Eigentlich sollten wir heute über al -Ulu sprechen, aber wir werden inshallah über erstmal diese Thematik sprechen. Inshallah können wir das heute abschließen, ich weiß es nicht genau. Das Problem ist halt, dass er halt vieles vermischt hat und auch gar nicht weiß, was Ahl-i Sunnati ah an sich für Glaubensinhalte in dieser Thematik haben. Deswegen er auch dann falsche Schlussfolgerungen hat und falsche Ergebnisse und darauf aufgebaut hat. Erstens, liebe Geschwister, als, allgemeine, als allgemeinen Ratschlag. sunnah lesen nicht einfach von irgendwelchen Leuten, nur weil sie sich der redet zu schreiben. Lesen nicht ihre Schriften. Und man darf auch nicht an solchen Sachen, ja yani die erstens, Neuerungsträger, das ist ganz klar, das kennt ihr. Also von Mopteddi an darf man sowieso nichts lesen. Das ist ganz klar. Zweitens, ja, jemand, der da ist, neu da ist und äh, auf einmal in Erscheinung getreten ist und er auch keinen Isnad hat, ja, was, über was haben wir gesprochen, liebe Geschwister, immer und immer wieder? Über die Wichtigkeit der Überlieferungskette. Das Wissen ist genauso, liebe Geschwister. Das Wissen und Überlieferungskette ist kein Wissen. Von wo, von wo hat man sein, sein Wissen genommen? Von Büchern, mit seinem eigenen Verständnis. Und wir sagen immer das Verständnis des Sahaba, das Verständnis des Salaf das heißt, wenn man abgeschnitten ist, man ist abgeschnitten vom Wissen, wie kann man dann richtiges Wissen vermitteln? Und drittens, es muss auch bezeugt werden von Gelehrten. Ja, nee, der Mann darf sprechen. Der Mann darf, äh, darf den Dienst nach außen tragen. Guck mal, man hat, man, es, es, es, es gibt kein Problem, Wenn jemand, man hat, Alhamdulillah, man hat ein bisschen was gelernt, man gibt das einfach nur eins zu eins weiter. Aber das Problem ist, man bekommt Fragen und man antwortet auf die Fragen und man denkt, man muss antworten. Und wenn man nicht antwortet, dann ist man schwach. Wie Ahle Sunnati ah sagen, jeder, also jemand, der auf alles eine Antwort hat, der ist ein Majnun, der ist ein Verrückter. Yani wer hat yani Fragen zu beantworten, Wallahi, wenn es nur darum geht jetzt, weil es Verständnisprobleme geht um den Vers an sich, um den Vortrag an sich. Und man hat das jetzt wirklich gut durchgenommen und gut durchgekaut. Und Alhamdulillah, man hat das yani, auch von seinem Shuyuch so übermittelt bekommen. Okay. Aber dass man dann auch Verdauer gibt, huh? yani, äh, indem man halt auch selber Tarjih macht. Also das heißt, man macht selber behauptet man auf jeden Fall, dass man sagt, was dann die richtige Meinung, was dann die falsche Meinung wäre. Zum Beispiel in Fiqh-Angelegenheiten. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, liebe Geschwister. Das heißt, man ist ein Musterhit. Man ist ein Muschterhit, wenn man das so... Ja, jeder muss seinen Rang kennen. Jeder muss seinen Rang kennen und man muss auch ehrlich zu sich selber sein. Und nicht sich einen Rang zuschreiben oder ja, nicht sich zumuten, nur weil man jetzt Zuhörer hat und man, man denkt, man muss sie irgendwie befriedigen, es geht hier um den Dien von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist nicht, äh, wir sind hier nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, in einem Fanclub und man hat Fanboys, die man irgendwie jetzt äh, yani, äh, in Laune halten muss. Das gilt jetzt allgemein. Das gilt an mich und an jeden. was auch sehr fatal ist und was äh, sehr, sehr gefährlich ist für viele Geschwister, ist, dass sie denken, sie können selber abwiegen, was richtig und was falsch ist. Ich lese es mir durch und ich denke dann und ich kann dann daraus resultieren, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Warum tut ihr euch das an? Warum macht ihr das? Habt ihr Zweifel über euren Dien? Das macht nur jemand, der Zweifel hat. Wer Zweifel hat, der liest hier und da. Und das führt dann in die Irre. Möge Allah uns bewahren. Dafür gibt es sehr viele Ja, Beweise aus der Realität, aus der früheren Zeit und aus der jetzigen Zeit. Leute, die ihr Ohr jedem geben, die alles lesen, weil sie denken und weil ja ne, sie, dass sie mit ihrem Verstand alleine nur durch ihren Verstand abwiegen können, was richtig und was falsch ist, das hört sich ja plausibel an. Das hört sich ja plausibel an. Das ist eine völlige falsche Herangehensweise. Und das macht nur jemand, der Scheck hat, der Zweifel hat. Entweder er hat Zweifel, also er hat Zweifel, ja, ich guck mal, und vielleicht ist das doch richtig. Das ist das, was, was, ja, nee, was man daraus versteht. Oder er mutet sich an, dass er jetzt derjenige ist, der das widerlegen kann. Ja, nee, er, er übernimmt sich. Was auch noch wichtig ist, liebe Geschwister, Ahl Sunna erzählen, die sagen, erzählen das, was für sie spricht und das, was gegen sie spricht. Wenn man eine Abhandlung schreibt und man dieses Thema nicht aus allen Perspektiven yani, äh, darlegt und dann seine, seine Meinung, wo man denkt, dass sie konform ist mit der Meinung des Salaf darlegt, dann heißt das, man hat was zu verbergen. Und man hat eine, eine Bitter, die man verstecken will. Oder man will den Leuten irgendwas aufzwingen. Ja? Man geht ja in jeder Risale, in jeder Abhandlung mit. Erstens, man bringt die Ayat, die im Buch Allah sind. Danach die Aussagen des Propheten, die Aussagen der Salaf, die Aussagen der Gelehrten. Das benutzt man, damit man sieht, ist das, was ich jetzt verstanden habe von diesen Texten. Weil die Aussagen der Gelehrten sind an sich kein Beweis, aber ihr Verständnis ist ein Beweis. Ich muss das so verstehen, wie sie es verstanden haben. Liebe Geschwister, wisst ihr, dass der Islam eine Wirklichkeit hat, eine Hakika. Es ist nichts Schwammiges, etwas Unklares. Wenn ich, ich, ich schreibe mich dem Islam zu, aber ich weiß nicht, wen ich anbete. Ich weiß nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Rulu ist. Dass er der Höchste ist, Allah subhanahu wa ta'ala. Dass Allah spricht, dass Allah sieht, dass Allah hört. Oder ich habe Unwissenheit darüber, dass der Tawaf eine ibada ist. Der Islam ist nichts Schwammiges, nichts Unklares. Er hat eine Wirklichkeit, eine Hakika. Und die Akhida der Jahmiah ist, man bestätigt, Allah existiert. Wie existiert er? Allahu A'lam. Die früheren Jahmiah, Allah ist überall. Die jetzigen Jahmiah, Allah ist nicht in der Welt, nicht außer der Welt, nicht oben, nicht unten, nicht links, nicht rechts. der Verfasser dieser Abhandlung der weiß nicht, der kann nicht unterscheiden zwischen die Namen des asma din und die Rechtsurteile, die damit zusammenhängen. ahkam, Und wie ist, die, wie ist die Verbindung zwischen diesen beiden Angelegenheiten? Die Namen des Diensts und die Rechtsurteile die mit diesen Namen zusammenhängen. Wann hängen sie zusammen, wann hängen sie nicht zusammen? Wann hängen sie zusammen, wann hängen sie nicht zusammen? Wisset, liebe Geschwister. Und yani, es sind jetzt alles nur stichpunktartig, kurz die Akide der Ahle ah, yani, will ich nur wiedergeben, Inshallah. Die Namen des Dienst, wie zum Beispiel Muslim. Kafir, Mushrik, Frevla, diese, diese ganzen Namen, Muahed, sind vorhanden, auch bevor die Botschaft einen erreicht. Das ist mit Konsens der Gelehrten. Mit Konsens der Gelehrten. Und das, das wissen auch eigentlich alle, die sich dem Dien zuschreiben, die sich dem Tauhid zuschreiben. Was bringt er durcheinander? Er denkt, dass wir sagen, dass eine die ah sagen, dass der Mithaq und Akel und Fitra ausreichend sind für die Bestrafung, aber das sagen wir doch gar nicht. Wir sagen, sie sind an sich, also der Mithaq, der Urvertrag, der Aql, der Verstand, die Fitra, die natürliche Veranlagung. Diese drei Angelegenheiten, also diese drei Chujash, diese drei Beweise, sind an sich ausreichend, um den Menschen zu bestrafen, aber Allah durch seine Gnade, durch seine Barmherzigkeit, wie im Hadith von Ibn Mas'ud, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Udhr liebt, die Entschuldigung liebt, so yani bestraft er niemanden, außer nach dem Beweis der Botschaft der Propheten. Und heutzutage ist die Botschaft der Propheten jedem yani, zugänglich. Das heißt, Sogar Shafi'i, sagt Rahimullah, über die Chudjah. Also gibt es jemanden, dem der Weiß nicht überbracht worden ist? Er ich kenne keinen. Er sagt, nicht mal die Römer, die bei uns an der Grenze sind und um die Perser. Nicht mal die Römer, sagt er. Er sagt, es kann sein, dass irgendwo ganz weit vielleicht Leute in der Zeit von Shafi'i, wie ist denn das in, heute, in unserer heutigen Zeit? Deswegen sagen die Gelehrten, Man Bala Hul Quran, Faatramat Alija dem der Koran, yani zugetragen worden ist oder den er halt oder derjenige, der der Zugang hat zum Koran, Zugang hat, das reicht. Also, dass man einfach nur Zugang hat zum Wissen, dass man seine Un Unwissenheit aufheben kann, auf dem ist der Beweis überbracht worden. Bei, das nur kurz dazu. Der vater sagt in seiner Abhandlung, er sagt. über yani er sagt yani wäre der mithaq und der aql und die fitra an sich beweise und die sind bei Allah Subhanahu wa Ta'ala beweise und dazu kommen wir noch in er sagt denn dies hätte zur folge dass die offenbarung hinsichtlich die dieser gewissen grundlagen und teilgebiete nur noch einen charakter des zusätzlichen beweises hätte jedoch an sich nicht mehr der eigenständige beweis wäre Allah sagt jedoch Gesandte, Überbringer froher Botschaften und Warner, sodass die Menschen nach den Gesandten keinen Beweis, Grund al gegen Allah subhanahu wa ta'ala haben. Abdullah ibn Mas'ud, anhu, überliefert zur Erklärung dieses Verses den Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt niemanden, der das Entschuldigen mehr liebt als Allah. Deswegen hat er die Propheten als Überbringer froher Botschaften und als Wahner entsandt. Abdullah ibn Abbas erklärt diesen Vers, in dem er sagte, damit die Menschen nachher nicht sagen können, O oh Allah, du hast zu uns doch keinen Gesandten geschickt. Das zeigt, liebe Geschwister, er weiß gar nicht, was wir sagen. Wir sagen doch gar nicht, dass der Muschrik vor der hujja al also vor dem Beweis der Risala, der Botschaft der, des Propheten, wasallam, dass er zur Rechenschaft gezogen, dass er pein, also dass er ins Höllenfeuer ist, das sagen wir doch gar nicht. Wir sagen, er wird geprüft, so wie in den Athar überliefert worden ist. Liebe Geschwister, Allah ist unser Schöpfer. Allah ist unser Schöpfer, Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist derjenige, wenn wir sagen, wisst ihr was das heißt, wenn, wenn wir sagen würden, dass al-mithaq zum Beispiel kein Beweis an sich ist, das heißt Allah als er denn die ganzen Nachkommen von Adam vor sich ausgebreitet hat und sie gefragt hat, bin ich nicht euer Ilah, bin ich nicht euer Rabb? Und sie das bestätigt haben, das heißt, das war kein, kein, kein, kein Beweis. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren, liebe Geschwister. Und dafür gibt es sehr, sehr viele yani sehr viele Ayat. Anstatt dass, yani, yani wenn, wenn einer aufrichtig ist in seiner Abhandlung, dann bringt er die Ayat dazu, was Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch gesagt hat, was die Mufassirin dazu gesagt haben. Und dann versucht er das zusammenzutragen und um daraus sein Verständnis zu ziehen. Aber er erwähnt nur einen Aspekt und lässt den anderen Aspekt. Und dadurch hat er ein falsches Verständnis und ein falsches Ergebnis, was katastrophal ist. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der uns erschaffen hat und der den Akl uns damit gesegnet hat, dass wir einen Akkel ein Verstand haben. Hä? Und Allah Subhanahu wa taala ist auch derjenige, der uns auf diese Fitra, also diese, die uns erschaffen hat mit einer natürlichen Veranlagung. Ha? Damit wir nur Allah Subhanahu wa taala, Allah hat uns nur erschaffen, damit wir Allah, damit wir Allah Subhanahu wa taala alleine anbeten. Wisst ihr, was das heißt, liebe Geschwister? Das heißt, wenn einer ohne yani seine Aussage von Fatah würde yani daraus resultiert. Das heißt, wenn jemand ohne äußerlichen Einflüsse Er lebt in einer Insel. Huh? Er wäre vielleicht kein Mwahid. Vielleicht. Es könnte sein, dass er ein Mwahid wäre, aber es könnte auch sein, dass er kein Mwahid wäre, weil sie ja nicht ausreichende Beweise sind. Nicht ausreichende Beweise. Und die Texte im Buch Allah subhanahu wa ta'ala und der Sonne des Propheten, und die Aussagen der, der, der Mufassirun, also der, der, der, der Gelehrten des Korans, sind zu Haufe in der Angelegenheit. Man sollte nur dephthysis tabari aufschlagen. Wir wollen nur kurz aufzeigen, wo die Fehler sind und nicht äh, tiefgründig jetzt jede einzelne Sache erläutern. Das kommt noch in der Zukunft von Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu befähigt. Liebe Geschwister, wenn jemand sagt, jemand schreibt sich den Islam zu, aber er weiß nicht, Ob Allah über sein Geschöpfen ist. Das heißt, entweder sagt er, Allah ist überall oder Allah existiert nicht, wie die äh, jetzigen Jaimir sagen. Allah ist nicht, äh, nicht drin, nicht in der Welt, nicht außerhalb der Welt. Hat er dann. Ja, yani, nee. Das heißt, der Erste, der sagt, Allah ist überall, der ist ein Muschrik, der bietet alles an. Deswegen, das machen auch die Sophie die, die Wahlat deswegen bieten sie alles an. Das ist auch dann das Endergebnis von dem Arabi Abba'i zum Beispiel, dieser Mulhid. Er sagt, ganz klar, äh, Frauen war ein, ein Muhid, sagt er, möge Allah ihn verfluchen, äh, indem er halt die Leute aufgerufen hat, dass sie ihn anbeten. Weil im Endeffekt hat er dazu aufgerufen, dass sie Allah anbeten. Das ist Schirk, möge Allah ausbewahren. Und derjenige, der sagt, Allah existiert nicht, Allah ist nicht in der Welt, nicht außerhalb der Welt, nicht oben, nicht unten, der bietet gar nichts an. Das heißt, wie kann jemand Muslim sein, wenn er nicht ein Rabb, ein Ilah bestätigt, der gewisse Attribute haben muss, damit er ein Ilah, ein Rabb ist? Ha? Wenn wir zum Beispiel sagen, Allah spricht nicht. wissen Sie, was das heißt, liebe Geschwister? Das heißt, es gibt keine Scharia, es gibt keinen Dien. Warum? Weil der ganze Dien beruht auf Amr und Nahi, auf Auffordern, dass wir etwas tun Oder dass wir etwas unterlassen. Und wenn dieser Amr, diese Aufforderung, die Allah gesprochen hat, nicht vorhanden ist, dann gibt es keinen Dien. Wenn Allah nicht hören kann, wen können wir dann anbeten? Deswegen hat, sagt Allah in seinem Buche immer, als, als, als er die Muschrikien dazu yani, aufruft und er benutzt Allah, yani, Verstand Beweise gegenüber sie. Wie könnt ihr etwas anbieten, was nicht, was nicht hört und was nicht, und was nicht sieht? Und das ist, guck mal, das Problem ist auch, liebe Geschwister, dass man neue Sachen aufbringt, die es gar nicht gibt in der Realität. Das ist Philosophieren, was er macht. Weil es geht hier gar nicht jetzt um, um bestimmte Yani Shari amustwalahad, also um bestimmte. Äh, Terminologien, die in der Scharia festgelegt sind. Asluddin, was gehört dazu, was ist vor der Qudja, was ist nach der darum geht es gar nicht. Wir reden jetzt über jemanden, jeder Muslim, das, was er bestätigt in seinem Herzen, auch wenn er das nicht wiedergeben kann mit seiner Zunge und die Beweise dafür erwähnen kann. Das sagt doch keiner. Dass, dass er die Beweise kennen muss, dass er denn die bestimmten terminologischen Fachbegriffe kennen muss, das sagt doch keiner. Deswegen ist das, was er sagt, dass er halt Ja, das ist wie al-Rai, dass sie halt Realitäten auf, also dass sie bestimmte Situationen aufbringen, aufzeigen, die es gar nicht gibt. Weil keiner, die Juden, die Christen, jeder bestätigt das. Also gibt es irgendwo, irgendwann, dass jemand kam, sich dem Islam zugeschrieben hat, er ist gerade Muslim geworden, aber er weiß nicht, dass Allah existiert, wo er existiert. Es ist so ein Walal, das ist so eine Irreleitung, dass er überhaupt sowas aufbringt. Weiter sagte er in seiner Schrift, Während der Verstand um die Fetra vollständige Beweise, so hätte die zu viele Handlung gegen sie die Bestrafung zufolge. Das ist nur in seinem Kopf. Besteht, äh, yani besteht dieser Zusammenhang. Das ist nur in seinem Kopf. Und er bringt die ganzen Beweise selber dass Allah niemanden bestraft, außer nach der Hujjah, die Salih, außer nachdem die Hujjah, die Botschaft gegenüber ihnen vollbracht worden ist. So weiter sagt er dann, wenn der Verstand Al-Aql eines Menschen, seine natürliche Veranlagung Al-Fitrah und, äh, und der mit Allah eingegangene Bund al Mithab an sich ausreichende Beweise gewesen wären, so müsste jeder Mensch, den kein textueller, äh, na, textueller Beweisoffenbarung erreicht hat, sofort bestraft werden, sowohl im Diesseits wie auch im Jenseits. Wie gesagt, das, das ist nur in seinem Kopf. Natürlich ist es so, dass, dass, dass derjenige, dem kein Beweis von der Offenbarung übergebracht worden ist. Sagen wir mal jetzt, er ist ein Muschelik, er beschreibt, aber er zieht sich zum Islam zu, er, er, er bekennt sich zum Islam. Er bekennt sich zum Islam. Ähm, so wäre es so, liebe Geschwister, dass zum Beispiel bestimmte Rechtsurteile bekommt er in dieser Dunja bestimmte Bestrafung, dass er dass nicht auf ihn gebetet wird, dass er nicht in den, in den Gräbern der Muslime äh, begraben wird. Also er bekommt die Ahgam des der Dunja, von dieser Hinsicht bekommt er aber zum Beispiel, dass er getötet wird, nein, das ist erst nach der Hudja Rishali. Das ist genauso ist auch mit dem Höllenfeuer. Ja? Im, im, Im Jenseits, also für die Akhira, wird er geprüft. Und wie gesagt, diese Sache mit der Prüfung an sich, Das sind wenn es überhaupt solche Leute gibt, das sind das Einzelfälle. Ja, yani, weil, weil Allah hat gesagt: "Wa laqad ba'athna fi Allah sagt, wir haben in jeder Epoche einen, einen, einen Propheten gesandt. Jeder. Das heißt das sind, das? sind keine ganzen Völker, die irgendwie keinen Beweis äh, haben. Ha? Und heutzutage gibt es sowieso keine Hujja mehr. Und die Salaf haben schon gesagt, dass damals in ihrer Zeit schon keine Hudjah mehr gibt, dass jeder, gegenüber jedem der Beweis erbracht worden ist. Und der Beweis ist nicht, dass jemand kommt und mit jemandem diskutiert und ihm die Ayat verliest. Nein, nein, nein, nein. Er kann seine Unwissenheit aufheben. Genauso wie er auch sich um seinen Bauch kümmern kann, indem er arbeiten geht, damit er einen vollen Bauch bekommt, Ja, damit er Geld hat und damit er sich was kaufen kann zu essen, wie ist denn das erst mit seinem Dien? Weil diese, diese, diese, äh, äh, äh, äh yani diese Fitra, äh, diese Fitra an sich, äh, ist sehr, sehr stark im Menschen veranlagt. Das ist, ja, yani, das ist eine etwas, dies, das ist eine Notwendigkeit, dass jeder nach seinem, Nach seinem, äh, äh, seinem Ma'bud, nach seinem Schöpfer, nach dem, was er anbietet, sucht. Und dass er wissen will, was für Eigenschaften er hat. Das ist etwas, was notwendig ist. Das ist in, in jedem Menschen veranlagt. Das ist sehr, sehr stark, diese Fetter. Außer wenn, möge Allah uns bewahren, die Fitter, wie sie heute sind, völlig verschmutzt und völlig in die Irre geleitet worden sind. wie der Prophet sagt, ja yani, Kul maulud yuladu an al-Fitră. Jeder wird gemäß der Fitră, der, der, der natürlichen Veranlagung, geboren. Aber seine Eltern ha, machen aus ihnen einen Christen oder aus ihnen einen Juden oder einen Muschrik oder einen äh, Feueranbeter. Ein Majusi. Ha, das heißt, die Umgebung die beeinträchtigt diese Fitră die beeinträchtigt diesen Fitra und auch den ja, den äh, den Akel den Akl auch in der Hinsicht indem das halt so eine Art als wenn er betrunken wäre dann sagt er weiter in seinem in, in seiner Schrift darüber sagen die Gelehrten guckt euch mal an jetzt was was für ein Telbis und was für eine irreleitung er machen will mit den Leuten Darüber sagen die Gelehrten, wenn der Verstand ein eigenständiger Beweis für die Erkennung der Wahrheit und der Urteile gewesen wäre, so wäre damit das Argument gegen die Menschen aufrecht, noch vor der Entsendung der Gesandten und der Herabsendung der Bücher. Und dieses Resultat ist falsch, Bartel. Denn der klare Beweis lautet, wisst ihr, wen ihr hier zitiert habt, liebe Geschwister? Also wenn er jetzt sagt, darüber sagen die Gelehrten, was denk, was denken die Leute von einem 100-jährigen ah? Das sind die Salaf haben das gesagt. Das haben die Salaf gesagt. Wen, wisst ihr, wen er hier zitiert? Einen Jahmi, einen Sindik. Möge Allah ihn verfluchen. Damit will er die Leute in die Irre führen. Das ist ein Safarini, der sich den, den, den Methab der Hanabila zuschreibt, der im Jahre 1282 gestorben ist. Der behauptet, dass Mohammed ibn Abdul Wahab ein Khariji war, weil er viel macht auf, auf die Leute, die die, die, die, die Gräber anbeten der behauptet in seiner Manzuma, von denen er hier er zitiert von dieser Man also er hat dieser, dieser Seferini, dieser Jahmi, dieser Sindik, hat eine Manzuma ein Gedicht geschrieben. Ja? Ein Gedicht, er hat das dann erläutert, er selber, dieser verdammte Sindik, dieser Jahmi, den er hier, ja, nee, den er hier als Beweis bringt für seinen Bartel. Für seinen Bartel. Dieser Seferini behauptet in seiner Manzuma, also in seinem Gedicht, Was er geschrieben hat, er sagt, er behauptet, alle haben sich in drei Kategorien aufgeteilt. In Asha'ira, in Mathuridiyah und Athariyah. Hm? Und wie gesagt, er hat, er hat eine Abhandlung, er hat eine Abhandlung, dieser in dem er über die Dame von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab gefragt worden sind, von einigen Leuten aus Najd, wo er sagt, das sind Chawaridj wo er sagt, das sind Chawaric. Und seine Irreführung sind sehr, sehr viel. Deswegen haben auch Suleiman ibn Sahman und Abu Boutayn dazu Fußnoten geschrieben. Fußnoten zu dieser, äh, äh, zu dieser Abhandlung, die der Safarini geschrieben hat, über seine katastrophalen Aussagen, die er hat, weil dieses Buch verbreitet war. Und den zitiert er. Und dann sagt er, darüber sagen die Gelehrten, sagt er dann. Ja, yani, ne, er, er ist auch nicht wahrhaftig in das, was er sagt. Ja, ne, alle die sind wahrhaftig, indem sie sagen ganz klar, das hat der und der gesagt. Nicht, indem sie halt im, im, im Plural sprechen, darüber sagen die Gelehrten. Wer sind denn diese Gelehrten? Safarini? Das zeigt, dass der Mann ein Krank in seinem Herzen ist und nicht aufrichtig ist in dem, zu, zu, zu das, wozu er aufruft, weil er keinen Bartel gefunden hat. Also der da, denkt er dann, er kann einen Es-Safarini bringen, einen Ashari, und der Vater yani bestätigt die Aqida der ashar Weil das ist die Aqida der Ashar-Era. Sahih, die sagen, es gibt kein Tahsin, Takbih, dass, dass der Verstand an sich also nicht unterscheiden kann zwischen gut und schlecht, aber die ashar sagen auch, Das dass der Verstand und die Fitra und der die sind keine Beweise an sich. Das ist genau das, was er sagt. Fahren wir fort. Folgende Behauptung, sagt er dann, der Vater, folgende Behauptung ist falsch. Eine Sache müsse, obwohl keine Offenbarung vorliegt, mit Verstand und Fitra erkannt werden. Und deshalb würde der Unwissende, Unwissende zur Rechenschaft gezogen werden. Das sagt keiner von uns. Das ist eine Lüge. Das sagt keiner von Sunnati von uns, also von was wir jetzt sagen, das sagt keiner von uns. Das Problem ist, dass er unsere Aussagen gar nicht kennt, weil er die Akide der Ahle Sunnati gar nicht kennt. Deswegen ist auch sein Ergebnis und sein Urteil darüber falsch. Deswegen, wie gesagt, das Wissen ohne Isnat ist kein Wissen. Ohne Überlieferungskette von wem? Das ist das Problem, dass man sein Verständnis als das Verständnis sieht, was richtig ist. Und was auch sehr sehr fatal ist, das schnelle Urteilen. Anstatt, Janni, wäre der, wäre der, dieser Junge, hätte er sich erstmal beruhigt und hätte gesagt, ich weiß noch nicht so gut darüber Bescheid über dieses Thema. Ich muss mich damit auseinandersetzen und ich muss erstmal darüber mich, äh, ich muss erstmal studieren, lesen und die die Sachen zusammentragen, weil alle ja mal an ihrer Methodik, in ihrem Istidlal, in der in der also in, in ihrem Istidlal, in dem sie halt die Beweise erstmal zusammentragen, damit sie auch ein komplettes Verständnis haben können. Und daraus dann ihr Verständnis und dann gucken, ob mein Verständnis jetzt konform der Verständnis der Ahle Sunnati wal ah ist. An sich, wir dürfen ja nicht, wir haben kein Verständnis. Wir folgen nur den Salaf. Man muss auch nicht schnell antworten, man muss auch nicht für jede Frage eine Antwort haben. Wie wir gesagt haben, die Salaf haben gesagt, wer auf alles eine Antwort hat, der ist ein Majnun. Der ist ein Verrückter. Weiter sagt er in seiner Schrift, der Verstand und die Fitter sind an sich weder hinsichtlich des Diesseits noch des Jenseits ein vollständiger Beweis. Das ist das Problem, dass er nicht unterscheidet zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Dunya und Akhira. Das ist sein, sein Mischmasch. Und er Sunnati wal Jama ah unterscheiden zwischen den Rechtsurteilen, die in der Dunya und in der Akhira sind. Die unterscheiden zwischen den Namen des Dienst und den Rechtsurteilen, die damit zusammenhängen. Und das wissen eigentlich auch alle Muslime. Ja, nee. Weiter sagt er dann, die Ahle Sunnah die, die wertet den Verstand um die Fitra weder bei den Angelegenheiten des Diesseits, Bezeichnung als Kafir, Basif, Bestrafung und so weiter, noch bei den Angelegenheiten des Jenseits, Bestrafung und Höllenfeuer an sich als einen vollständigen Beweis. Das haben wir kurz erwähnt, okay. Dann bringt er eine Aussage von Abul Qasim Ismail Al-Aqshbahani von seinem Werk äh, Al-Hujjah Al-Hujjah fi băiatul Er Bine, a zăgtem, e vreun a trebuit, e nevoie pentru un batal, pentru un batal, pentru un batal, pentru un un war ein Hanafit, war von den Leuten von Ähren Rai, bevor er tauber gemacht hat, bevor er tauber gemacht hat. Und er sagt auch in seinem Buch, das erwähnt jemand, ich glaube sein Enkel überwindet das in den dass er sich halt losgesagt hat von von diesem Madhab, weil die ganzen Hanafiten, die waren auf dem auf dem auf dem Madhab der Mu'tazila, auf den Madhab der Mu'tazila und als er auf den Weg suhajva abul muzaffer al samani a dua, duaga allah in recht und a zanjani cred ca e in Haram in Aqida sehen, dass der Aql an sich ein vollständiger Beweis ist. Der Aql yani ist ein vollständiger Beweis für das Negieren, was sie Tauhid negieren, dazu kommen wir noch, für das Negieren der, der, der Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und die sagen, er ist ein eigen, eigenständiger Beweis in der Hinsicht, in, im Jenseits und in Diesseits. Das heißt, da ist ein Unterschied, weil er will uns yani, bezichtigen, dass wir Mu'tazila sind. Die Mu'tazila und eine sunnah tum sind immer mittig Die Muhtasillah sagen, der Verstand an sich, ja, nur mit dem Verstand. Auch wenn man keine Botschaft bekommen hat, dafür wird man zur Rechenschaft gezogen. Ach, man ist im, im Höllefeuer für immer. al sagt, der Verstand ist kein Beweis. al kommt und ist mit. Die sagen, der, der Verstand ist ein Beweis, aber man wird echt erst zur Rechenschaft gezogen, wenn die, der Beweis, der Botschaft überein erbracht worden ist. Al-Hujjatul Saliya. Die Gesehen, liebe Geschwister, das ist das Problem, wenn man nicht die Haqide der Ahle Sunnati und Jamaa erkennt. Und wenn man denkt, es gibt nur Mu'tazila und Asha'ira, man muss irgendwie nah an den Asha'ira bringen, kommen, damit man äh, die Meinung der Ahle Sunnati Jamaa wiedergibt. Und dabei hat man die Haqide die, die, die der Asha'ira wiedergegeben. Abul Qasim Ismail Asbahani in seinem Werk hat auch ja nee. Erstens, diese, diese, das, was er als Text bringt und als Beweis, das deutet auf nichts hin. Das deutet auf nichts hin. Weil die reden hier an sich nur, dass das kein vollständiger Beweis ist. Und es gibt keinen Zusammenhang, liebe Geschwister. Ja, nee. Er müsste jetzt für sein Verständnis Aussagen der Gelehrten bringen, dass sie sagen, dass jemand, der nicht weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Ulu, in der dass, dass Allah subhanahu wa der Höchste ist, ha? dass Allah nicht hört, nicht sieht, dass das ein Muslim ist. Versteht ihr, die Geschwister, was für ein Telbis, also was, wie er die Leute in die Ehre führen will? Er bringt diese Aussagen und danach macht, yani resultiert er mit seinem eigenen Verständnis Resultate, die diese Gelehrten gar nicht gesagt haben. Und wie gesagt, dann müsste er auch die anderen Aussagen von ihnen auch als richtig akzeptieren. Yani man kann in seinem Werk verstehen, dass er sagt, nafzi al quran Also, dass, dass, die, dass er halt diesen Tafsil macht. Er sagt, aber dass er halt einen, einen, einen Tafsil macht, den die Salaf nicht gemacht haben. Wie geht man mit solchen, mit solchen Werken vor, liebe Geschwister, die in der späteren Zeit waren? Mal, wir haben Werke, die ganz klar, wo keine Fehler drin sind. Und wir haben Werke, die, die in, der, in der fünften Generation, oder der sechsten Generation geschrieben worden sind. Wie gehen wir mit solchen Werken vor? In diesen Werken gibt es viele Aussagen, die mit Überlieferungskette überliefert worden sind die akzeptieren wir und die nehmen wir, wenn die Überlieferungsretter authentisch ist. Aber die Kommentare von diesen Leuten, die Kommentare von diesen Leuten, die müssen genau beachtet werden. Die kann man nicht, die akzeptiert man nicht grundsätzlich und die lehnt man auch nicht grundsätzlich ab. Das heißt, man sieht, sind diese Kommentare konform, sind sie einig mit dem, was die أهل السنة والجماعة زاقن؟ طيب، أنا خزقت أبو محمد البربهاري رحمه الله زقت الرسول إنزل مشرح السنة، أنو بنده هن سيمان زاقت، غير يبرين توحيد، أكلام يبرين توحيد، خالجي ونا Er sagte dies, denn laut den Mu'tazilern muss vor allem der Tauhid alleinig durch den Verstand. Das ist jetzt, das ist, das war jetzt die Aussage von Al-Barbahiri. Danach sagt ein Al dazu als Kommentar: Er sagte dies, denn laut den Mu'tazilern muss vor allem der Tauhid alleinig durch den Verstand gänzlich erfasst werden. Und wer ihn auf diesen Wege nicht erfassen konnte, der ist kein Muslim. Textuelle, nein, textuelle Beweise sind demnach nur noch ein zusätzlicher und sekundärer Beweis, die entsprechend jene, äh, jedem Tauhid-Verständnis gedeutet werden äh, müssen, welches zuvor durch Verstand auf, äh, aufgestellt wurde. Das Problem ist, ja, das, wenn man nicht äh, die, die Aussagen der Gelehrten richtig erläutern kann, warum sagt das al-Barbahari, rahimahullah? Die Mu'tazila Die sind ja auch Khawaric. Die, ja Die sagen, dass derjenige, der eine, eine, eine große Sünde tut, der ist kein Muslim. Und in, in, in, der, in der Akhira, in, yani in dieser Dunja wird er als Fasig betitelt. Und im Jenseits ist er ein Ungläubiger, der in, im Höllenfeuer ist. Ein Kafir, der für immer im Höllenfeuer ist. Was nennen diese Leute Tauhid? Yani er will damit uns bezichtigen, dass, yani, dass es großer Mischmasch und, und große Verwirrung will er damit äh, anstiften. Indem er halt behauptet, dass das, was die Tauhid dann auch bei uns Tauhid ist. Also, als wenn er das so behauptet. Der Tauhid bei ihnen ist das Negieren, das ist kein Tauhid, das ist Schirk. Das ist, das, das ist Kuffer bei denen, der Tauhid. Erstens das, deswegen sagen sie bei Tauhid, die nennen das Also das Negieren der Eigenschaften Allahs ist Tauhid bei denen. Das ist Tauhid. Das ist der Tauhid. Und Und dass, die, äh, yani, dass der Akkel an sich ein vollständiger Beweis hat, das ist ein vollständiger Beweis. Und das hat auch Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch dargelegt. Und wer das auch gut durchnehmen will und der arabischen Sprache mächtig ist, der sollte das Buch von At-Tabali lesen, at Din. Und er ist im Jahre yani, 310 gestorben und im Jahre 224 geboren. Rahimahullah hat das ist dort sehr, sehr gut dargelegt und dass man unterscheiden muss zwischen As-Sharai' und den Tauhid und natürlich die as wird zum Beispiel das Gebet, die Zakat, dass man nicht Allah subhanahu wa ta'ala anbeten kann, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es will, so wie er es von uns verlangt, außer wenn wir die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen durch die Propheten. Durch die Propheten weil يعني der Tauhid also das minimum an tauhid ist durch fitra und uql und mithaq und mithaq klar und deutlich bei jedem außerdem wir reden jetzt über den grundsatz يعني wir reden nicht über diejenigen deren fitra und worden ist und die in sind durch ihre umgebung und durch ihre eltern darüber sprechen wir gar nicht bringt dort die Beweise aus dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala, und, und er legt das sehr, sehr gut da. Warum erwähnt er sowas nicht? Er müsste dann auch sagen, dass der Tabari ist auch ein Mu'tazili, nach seinem Verständnis von Vater. Und das Tabari hier unterscheidet zwischen Scharia, ah, er ah, gibt auch ein Beispiel, wie zum Beispiel das Gebet, dass man das Gebet erst kennen kann, wie man Qiyam, wie man steht, wie man Nurku'a ah macht, wie man Zujud macht, wie man seine Tahara vollrichtet, sein Wudu vollrichtet, das kennen wir doch erst wenn ein Prophet zu uns gesandt. Und das ist die Rahma von Allah, Subhanahu wa Taala, dass er uns nicht alleine gelassen hat, sondern dass er uns Propheten geschickt hat, damit wir auch unseren Tauhid vervollkommenen. Weil, was auch wichtig ist, liebe Geschwister, es gibt Asluddin also der Mustalah an sich, den muss keiner kennen, wenn man das verinnerlicht. Versteht ihr? Das ist jetzt nicht so eine Sache, er muss jetzt diese Begriffe kennen. Aber was auch wichtig ist in dieser Thematik, Es gibt Sachen von asl die sind vor der Botschaft. Und es gibt Sachen, die hinzukommen zu asl nach der Botschaft, durch die Texte. Versteht ihr, was ich meine, liebe Geschwister? Das heißt, es gibt viele Eigenschaften von Allah. Es gibt Eigenschaften von Allah, die man nur durch die Texte kennen kann. Und die gehören auch zum asl weil Weil die Kenntnisnahme über Allah ist das Höchste. Und das ist asl din das ist die Kenntnisnahme über Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es gibt ein Minimum an Kenntnisnahme. Ein Minimum an Kenntnisnahme, das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns in, unser, yani in unserer natürlichen Veranlagung erschaffen hat. Allah hat uns so erschaffen. Und dass er uns einen Verstand gegeben hat. Taib. Danach sagt er: ich, ich, ich überspringe jetzt einige Sachen, liebe Geschwister, weil es ist schon die Zeit ist schon sehr vorangeschritten. Das ist jetzt auch das Letzte, was ich mache. Und wenn Allah Subhanahu wa Taala mich befähigt, machen wir nächste Woche weiter. Er bringt eine Aussage von Al-Lakai. Und äh, ja, die, mit den kompletten Beweisen von Al-Lakai, das Kapitel über den Tauhid Allahs, seine Eigenschaften und den Namen und darüber, dass er der ewig Lebende Allmächtige, Allwissende, Allhörende, Allsehende ist, so wie Reden, Wollend und der Ewige ist. Danach sagt Al-Lakai, im Zusammenhang von dem, was, äh, was vom Buch Allahs azza wa jalla, und von den Überlieferungen des Gesandten sallam, darauf hindeutet, dass das Wissen über Allah, den Erhabenen und seine Eigenschaften mit dem Hören, mit textlichen Beweisen, verpflichtend wird und nicht mit dem Verstand. Da, wie gesagt, wir haben gesagt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Aussage jetzt, die hat auch Al Qawwam al-Asbahani getätigt äh, und der Aussage von Al-Lalaka'i und Das dann heißt, dass derjenige, der zum Beispiel Al-Ulu ablehnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Höchste ist, zum Beispiel, was Allah zum Beispiel nicht allhörend allsehend all -al -al -al sehend ist, dass er ein Muslim ist. Er müsste dann jetzt Aussagen bringen, von er Lala Ka'idah das alles sagt. Zweitens, wie, wie gehen wir jetzt vor? Wir haben jetzt auch andere Texte. Zum Beispiel sagt Muhammad ibn Nasr al-Marwazi in Ta'zim Qadr al-Salat und Muhammad ibn Nasr al-Marwazi hat vor Al Al-Alaqai gelebt. Er ist ein Schüler von Al-Bukhari. Er ist im Jahre 202 geboren und ist im Jahre 294 gestorben, Rahimahullah. Er sagte, und die Unkenntnis über Allah ist unter allen Umständen Kuffer, gleichgültig, ob vor der Kunde oder danach. Was machen wir jetzt mit dieser Aussage? Eine andere Aussage. Aber Abdullah Muhammad ibn Ishaq ibn Imanda. Er ist im Jahre 382 geboren und im Jahre 470 gestorben. Er sagt in seinem Buch Kitab al dort hat er ein Kapitel, genauso wie er lalaka'i gemacht hat. Er sagt, und danach bringt er die ganzen Beweise, er sagt die Erwähnung des Beweises, dass der mushtahid der einen Fehler hinsichtlich der Kenntnis um Allah azza wa jalla und seiner Einzigkeit gleich dem Sturköpfigen ist, dass er ein Gärfer ist, meint er damit. Und danach bringt er die Beweise dafür. Das zeigt, liebe Geschwister, dass er diese Sache nicht gut durchgenommen hat. Entweder kennt er diese Texte nicht, oder er kennt sie und hat sie absichtlich weggelassen, um seinen Bartel zu verbreiten, um seine Schubohat zu verbreiten. Einer, der wahrhaftig ist, zieht alle Texte zusammen, Und, alle aus und ich habe jetzt nur einige genannt, liebe Geschwister, das ist jetzt nur kurz, um darzulegen, dass das alles Schwachsinn ist, was er von sich gegeben hat, dass das nichts zu tun hat mit al Sunnati wal jamaa ah. und dass er auch uns mit, mit, mit, mit, mit, mit, mit falschen Ansichten bezichtigt, oder al Sunnati wal jamaa ah mit falschen Ansichten bezichtigt, indem er halt sagt, dass wir sagen, dass der Verstand ausreichend ist für die Bestrafung. Wir sagen aber nur, der Verstand ist ein ausreichender Beweis, ein, der, der, der genügt, um Allah subhanahu wa ta'ala zu kennen, wir sagen nicht, dass er ausreichend ist, um äh, äh, das, das halt, äh, dass man zur Rechenschaft gezogen, also dass man, dass man gepeinigt wird dafür. Ich schließe jetzt inshallah mit einer Aussage von äh, Al-Muzani ab. Er ist im Jahre 264 gestorben und er ist einer der größten Schüler von Imam al -Safi. Also er hat in der dritten Generation gelebt. Und diese Überlieferung überliefert Mohammed Ismail al-Tirmidhi, er sagte: ich höre Al-Muzani sagen, Der Tauhid. keiner Person wird richtig sein. Also ist nicht ich. Und auf Arabisch, ist, ist, ist, yani es besteht kein Tauhid. Bis er weiß, dass Allah über den Thron mit seinen Eigenschaften ist. So sagte Muhammad zu ihm. Wie was beispielsweise? Er sagte, allhörend, allsehend, allwissend. Und sallallahu wa ich, ich, ich, ich begnüge mich damit erstmal inshallah, Und uh, barakallahu feakum, jazakum allahukha. Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen recht leiten, die die Recht, leiten, die die recht folgen wollen. Möre Allah subhanahu wa ta'ala yani jeden recht leiten, der auch die Rechtleitung will. Und möre Allah wa ta'ala uh, uns helfen, dass wir, yani, Standhaftigkeit, dass wir standhaft bleiben auf die Akide von Ahle Sunnah und dass wir darauf sterben, auf Tauhid und Sunnah. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina alihi wa sahbihi wa